nya ord gammal gammalt gamla hur gammal arton år året år hans mamma mamman mammor pappa pappan pappor 46 25 10 39. Er. Hej på er. Har. Ha. Hade. Haft. Fråga. Frågan. Frågor. 21. 22. Tack. Tacket. Tack. Vi. Vi ses. Hej då. Hej hej. Vill. Vilja, ville, velat. En, ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo, 21 tjugoett. 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hundra